Боротьба проти рабства Боротьба за скасування рабства в США призвела до війни північних штатів проти південних, які залежали від праці рабів-негрів на бавовникових плантаціях. Громадянська війна в США 1861-65 була викликана глибокими політичними суперечностями. Рабовласницькі південні штати вимагали від Конгресу США Право видавати власні закони, щоб увічнити рабство. Але перемога на президентських виборах 1860 року Авраама Лінкольна, переконаного противника рабства, розбила їх сподівання. Північ і Південь. Північні штати, де була розвинута промисловість, виступали за скасування рабства, у південних штатах, де переважали плантації і ферми Добробут залежав від праці чорних рабів. Чотири роки війни Після обрання Лінкольна президентом, Південні Штати відділилися від Союзу Штатів і створили конфедерацію. Влітку 1861 року до неї входило 11 штатів. Приводом для початку бойових дій стало захоплення жителями Півдня, форту Самтер у Південній Кароліні. Президент Лінкольн, прагнучи зберегти цілісність країни, 12 квітня 1861 року розпочав мобілізацію армії, яка виступила проти військ рабовласницьких штатів. Південь не міг перемогти в цій війні. На півночі країни жила більша частина населення і промисловість там була розвинута набагато краще, ніж у Південних Штатах. Північні Штати мали чудові шляхи, а їх військово-морський флот блокував узбережжя, перешкоджаючи доставці морем продуктів та інших вантажів у Південні Штати. У 1865 році Південь капітулював. Понад 600 тисяч чоловік загинуло в цій війні. Більшість міст у Південних Штатах була зруйнована того ж року набула чинності 13-та поправка до Конституції США, яка забороняла рабство. Через 5 днів після капітуляції Півдня президента Лінкольна було вбито. Ілюстрації. Битва при Геттисберзі Битва при Геттисберзі, яка розпочалася 1 липня 1863 року і тривала 3 три дні стала поворотним пунктом громадянській війні. Союзні війська, чисельність яких складала 85 тисяч чоловік під командуванням Джорджа Міда розгромили 75-тисячну армію конфедерації, якою командував генерал Роберт Лі. Конфедерати так і не змогли отямитися від нещивної поразки. Громадянська війна в США точилася переважно на Сході та Південному Сході країни. У воєнних діях брали участь 11 Південних Штатів чи Штатів Конфедерації та 23 Північних Штати чи Штати Союзу, включаючи розташовані на Західному узбережжі Орегон і Каліфорнію.